Zer gertatuko da baserriarekin? Aita, ama, berri on badut. Zer seme? Ze gertatzen da? Ba, Bilbon lana aurkitu dudala. Lantegi batean atezain. Eta bakarrik goize ez eingo dut lan. Asteburuak libre eta onena, 1800 euro hilean. Ze? Etzarete postenala. Zergatik jartzen dituzu halako aurpegiak? Zer gertatuko da baserriarekin? Nork egingo du hemen lan? Gu zarrakara eta ezin ditugu animaliak zaindu edo baratzan ibili. Gure etxea galdu egingo da. Bueno, begira. Nik ulertzen dut baserria zuen bizitza izan dela. Baina nik ez dut gustoko baserriko bizimodua. Eta bilbora bizitzera joan nahi dut. Hori ere errespetatu behar duzue. Eh? Nik ez dut bizitza osoa hemen eman nahi. Bai, baina beti ez zinda egin bakoitzak nahi duena. Hau beti da gure baserria izan da. Gure harbasoak hemen bizi izan dira. Ta hori ez zinda pikutara bidali zuk bilbon lan egin nahi duzulako. Bueno, baina zuek hemen geldituko zarete eta gainera bose mealaba gehiago dituzue. Bai, baina Zu zara etxean dagoen bakarra. Bestek dagoeneko bere bizitza egina dute eta Ez dira hona etorriko. Hm. Zuhoten bazara baserria saldu beharko dugu. Bueno, ez aik ezte horrela jarri. E, Besteek bere bizitza egina dute, baina norbaik etor daiteke ona laguntzera. Besteek, eta dibidez, itziar, berari baserriko bizimudua betidan gustatu izan zaio. Bai, baina itziarrek ez du gustukoa animaliekin bizitzea. Aspaldian jatetxe bat hemen irikitzea proposatu zigun. Baina jate txaja jartzen baldin badugu, etxeak bere izaera galduko du? Bueno, beste irteenbide bat egon da itekea. Baserria landetxe bihurtu. Animaliak saldu eta asteburuetan ba gela batzuk alokatu. Itziarrek ideia hori izan zuen aspaldian, baina ez zuen etzen ausartu zuei ez erresaten. Hmm. Bueno, bueno, besterik ez badago, ba, ez dakit, bueno, biarritziarrekin mintzatuko gara. Okay.